Виручайте. У групі отих чортових фельдшерів третього курсу завав. Кінець семестру, а години за кошерства не вичитані. Як же так? Гостик Костянтин Георгійович одразу ж, як я пішла в декрет, знайшов їм викладача. Стасика? Знайти він знайшов, але ж той викладач провів у них дві пари, гримнув дверима і сказав, що ноги його більше в аудиторії не буде. Дістала, видно, його спецгрупа. Та вони вже всіх дістали, і мене також, одверто висловився гарматний. «Послухайте Миколу Карповичу. Змініть їм класного керівника. Побачите, одразу іншими дітьми стануть. Гарматний відхрестився, мов, від нечистого. «Та що ви таке говорите, Софія Андріївна?» «Я боюся про це й думати». Софія не наполягала. Видно, Ліза і гарматного дістала. Вирішуйте, Софія Андріївна, заробите грошей, він аж присвиснув. Пропозиція виглядала спокусливою. Одну купу грошей вона вже отримала за декретну відпустку. З неї залишилося не так багато. Можливість поповнити заповітну сотню прийшла вчасно. Гаразд, Микола Карповичу, як треба, то треба. Втішений її швидкою згодою, гарматний закинув іще одну водку. Софія Гендрівна, ще одна справа. Концерт, який ви підготували з дівчатками на 8 березня, був чудовий. Ми з Профоргом порадилися. Чи не погодилися б вивести заняття вокального гуртка? З оплатою, звичайно, з оплатою. Небагато, але 50 карбованців теж гроші. 50 карбованців за задоволення співати? Оце так? Для годиться. Софія покомизалася, мовляв, дитина, час та нарешті дала згоду. Та без допомоги матері тепер не обійтись. Максим поїхав до Севастополя на сесію. Софія стала наче на шахтарську вахту. По 4-5 пар щодня. Але й платню отримала шахтарську. Нова купка виявилася дуже до речі. Максим повернувся із сесії не просто так. На машині. Макарич, приймай апарат. Махнув не глядя. Максим позирав на Софію не зовсім певно. Хіба ж то жарти. Отак ні сіло, ні впало поїхати в Крим Посіль. А повернутися на залізному коневі Софія теж не знала Сміятися чи плакати Блакитна, блискуча лада Сподобалася їй з першого погляду Але ж це не просто заліза на колесах Вона аж коштує Максимчику Чи ти здоровий, почала вона на допомогу зятеві, як не дивно, прийшла теща. Ну, сину, ти ютнув. Зовсім як твій татко Софієчко. Той теж навіть до крамниці на машині їздив. Не журіться, діти, гроші знайдемо. Що ж їм? Пилом припадати? Напевно, мама зважилася зачепити сімейний скарб.